ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak-Ibu dan segala Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan mengambil faedah dari kitab Fiqih Asma'ul-Fusman kita InsyaAllah masuk pada Allah At-Tayyib At-Yam Maha Baik dikatakan oleh Syekh Darassaq, rahimahullahu ta'ala. Marhaban hadza ismu fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Allah at talib ada dalam hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa yawma ya sasmanya Allah subhanahu wa taala tayyibun dhab yang mah baik la yaqbalu illa tayyiban tidak akan menerima kecuali yang baik Wahai Allah! Amakan Muhminin bimahmudil Mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan pada Muhminin seperti akan Allah perintahkan kepada para utusan ini para Rasul. Itu firman Allah Taala. Ya ayuh, Rasul! Kulo minatibati wa malu salihan. wa Wahai para Rasul! Makanlah dari yang baik-baik. Wa'amalus salihan dan beramal salehlah. Inni bima ta'amaluna alim sesungguhnya. Aku Allah terhadap seluruh apa yang kalian lakukan. Maha mengetahui. Sebagaimana pula dalam ayat Allah Ta'ala. Kalau Allah tadi perintahkan kepada para rasul, Ya ayuhal rasul, ayat berikutnya adalah, Ya ayuhal ladin aman, Wai orang-orang yang beriman, Qulumin tayyibadi marazaknakum, Makanlah dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian yang baik-baik. Allah perintahkan kepada para rasul seperti yang Allah perintahkan kepada kaum minit. Atau perintah tentang komuk minyak seperti yang Allah perintahkan kepada para Rasul yaitu agar makan yang baik-baik dan beramal saleh sangat rap ubumanya terus kalian antara makanan yang baik dengan amal saleh baik itu yang pertama dapnya baik dapnya ini bukan termasuk barang-barang yang korong dan menjijikan maka makanan ini sangat berdampak kepada amalan seseorang orang yang makannya babi, daging babi berbeda dengan yang makannya daging kambing Di antara sifat babi itu sekalian itu Hilangnya rasa kecemburuan Gak ada cemburu Babi Gak ada saat cemburu Seandainya Ada satu perempuan babi Digarap oleh di sepuluh laki-laki Babi boleh jadi malah Kerjasama Gak ada kecemburuan Tapi kalau Jatuh Perempuan Laki-laki yang mau garap bisa taruh dulu sampai mati ini adalah ada nilai kecembruannya maka orang yang makan babi itu nilai kecembruannya rendah maka kalau di dunia barat yang kafir yang makanannya babi juga diantaranya Hai maka bahkan tukar-tukaran istri itu menjadi hal yang biasa tidak ada kecemburuan Yang kedua Kauyib Dari sisi cara mencarinya Cara mencarinya Ada yang kauyib dan yang gak kauyib Ada yang mereka mencari Dengan cara menipu Dagang tapi tukang tipu Sehingga menipu Kemudian juga Atau dengan cara mencuri Atau dengan cara merampok atau dengan cara korupsi atau dengan cara meres dan sebagainya pokoknya uh, caranya enggak benar. Harta yang dicari dengan cara enggak benar itu juga menjadi harta haram yang akan sangat berdampak kepada perilaku manusianya sehingga tidak akan mendorong untuk beramal saleh. Tidak ada orang yang mereka perutnya terisi dengan barang-barang yang haram lalu dia memiliki gerah yang besar, semangat yang besar untuk beramal saleh, enggak ada. Karena makanan sangat berdampak kepada itu amal amal seseorang. Kemudian kata Nabi, "Summa dhakara rajul yutibu safar." Kemudian kata ini Abu Hurairah Nabi lalu menyebutkan ada seorang yang safarnya itu panjang, adanya sangat jauh. Asafa asbar, rambutnya acak-acakan, ia mutu yadai ilasana, kedua tangannya dijulurkan ke langit. Lalu mengucapkan kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Bamat amuhu haramun, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, yang dipakai haram. Wa guddhi bil haram dan dia pun dipesarkan dengan hal-hal yang haram. Fa an laysdaju li zalik bagaimana doanya itu akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Safar satu diantara Yaitu sebab dikabulkannya doa Sehingga kalau misalnya yang Safar Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu SWT Yaitu dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya Safar satu diantara sebab dikabulkannya doa Kemudian tampilan yang acak-acakan karena ketaatan, bukan karena kemproh, bukan karena kemproh, enggak memang tidak rawatan, tapi karena memang enggak sempat, enggak sempat, karena suasana, keadaan, sehingga acak-acakan, ini tempat juga itu kondisi dia lebih dekat untuk dikabulkannya doa. Ya mutu yadehi ilas sama. Kemudian menjulangkan mengangkat kedua tangannya ke langit atau ke atas berdoa. Di antara asal adabnya adalah mengangkat kedua tangan, menegadahkan i.e ke atas dan menunjukkan juga adalah Allah swt di atas. Orang-orang yang mereka mengingkari Allah di atas sebagian Al-Qur'an yang mengatakan Ar-Rahman al 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Hadisnya mengatakan juga Bahasanya Allah fi Allah di langit. Kemudian orang menghujat ini orang yang berkeyakinan seperti ini adalah otaknya wafi yang memang kotor. Itu dianggap menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Al Quran mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, para salat juga mengatakan demikian, sampai punah juga ketika ditanya Allah di mana? Tak tahu. Allah Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah tak di mana-mana. Allah tak di atas, tak di bawah, tak di samping, tak di kanan, tak di mana-mana. Terus di mana? Tak tahu. Boleh kita lihat ada seorang yang bertanya kepada Syekh. Ya Syekh, bolehlah sekarang Tidak berpikir tentang Allah Ta'ala Sekarang ketika kita berdoa Hati ini Tawajuhnya kemana Hati ini arahnya kemana Maka Syekh ini mengatakan Hayrani Alhamdani Hayrani Alhamdani Sungguh telah membingungkan akal hamdani. Kita ini digamparkan Allah Mestinya kita itu Mengimani Apa yang Allah jelaskan Kemudian hakikatnya kita sahkan kepada Allah taala. Kalau kemudian kita mengimani Ar-Rahmanustawa 'ala al Allah fi sama, kemudian meyakini seperti itu, Dianggapnya itu adalah malah musyrik, malah kafir, itu artinya kita menganggap Allah telah berbicara dengan bahasa yang buruk. Yang kalau kita mengimaninya seperti itu, maka kita malah menjadi musyrik kafir. Padahal orang mengatakan, waman asanul minalai haditha. Siapakah yang lebih indah perkatanya, ungkapannya dibandingkan dengan Allah Taala? Kita menetapkan seperti yang telah kita sampaikan dulu, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Selesai. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah membenarkan tasdik apa yang Allah yang ini telah jelaskan kepada kita Kemudian Dia mengundukkan Ya Rabb, Ya Rabb, merengek-rengek Nabi menuntunkan kepada kita Sekalian diantara adab doa adalah Merengek-rengek Yang menunjukkan Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu SWT Kalau meminta Kepada makhluk itu menjadi terhina. Mulianya kita itu dengan yaitu berusaha untuk tidak minta kepada makhluk, tidak minta-minta kepada makhluk. Karena kalau sudah meminta kepada makhluk itu akan jatuh hormatannya. Tapi mengatakan syarful mukmin iamulail. Kemuliaan seorang mukmin itu sholat malam. Di saat manusia terlelap tidur, dia bangun khalwat dengan Allah Subhanahu Wataala, menunjukkan ada hubungan yang kuat kepada Allah dan yang paling mulia adalah orang yang mereka ini paling dekat dengan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian wa isu isahnya itu. Ini harga kewibawaannya itu Dengan apa? Istighna'umu'anin nas Rasa tidak butuhnya kepada manusia Ini dia tidak menjatuhkan diri dengan meminta-minta kepada manusia Karena ketika sudah manusia dia menjatuhkan diri pada meminta-minta Jatuh harga diri dia Maka Rasulullah SAW Mengajarkan para umatnya untuk memiliki Izzah dalam masalah ini Yaitu Berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya Dengan cara Dia mandiri, peraskan dengan Lebih baik dia cari Kayu ke hutang sana Lalu dia bentel, dia jual Maka itu lebih terhormat Dibandingkan dengan Punya uang banyak, tapi karena ngatung Ini hasil memis kepada ya ini manusia maka di akhirat kelak para panglis ini kata Nabi dia akan kembali kepada Allah dalam wadang wajahnya complong-complong dari daging wajahnya itu kayak tanpa daging kayak apa namanya itu tengkorak jelamprong uh, kalau orang menjawab bila raih gedek kenapa raih gedek isin sehingga tugasnya minta-minta ini eh uh, ngiri kepada manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wataala kita wajib ngiri. Kalau tidak ngiri maka kita ini som berarti dianggap Allah sombong dan itu sejelek jelek manusia. Karena memang kita mutlak membutuhkan Allah Taala dan merangkak-rangkak kepada Allah mengelang doa beberapa kali itu termasuk yaitu keutamaan di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Ah, yutul safar, as-as akbar yamtu yadhil as-sama, ya rab Ini adalah kondisi dikabulkan doa. Tapi kata Nabi, "Wa ma'ammu haramun", maknanya jadi haram. Baik itu haram zatnya atau haram cara mencarinya. Demikian pula minumannya, pakaiannya, dia dibesarkan dengan barang-barang yang haram fana yustajab la fa bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah sedangkan dia yaitu berlepotan dengan barang-barang yang haram doa itu bagi sekalian asalnya pasti dikabulkan pasti mesti harus yakin setiap mukmin doa itu pasti dikabulkan hanya di sana kadang-kadang ada penghalang yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Di antaranya dalam hadis ini seperti di hadis ini adalah orang yang mereka yaitu berlepotan dengan barang-barang yang haram. Ibrahim bin Adham Pernah ditanya oleh masyarakatnya kita ini dah banyak, sudah sering, sudah, sudah sering berdoa, sudah lama berdoa, tapi kok belum dikabul kabulkannya? Kata Abu Damlah ada sepuluh, ada sepuluh hal yang menjadikan doa anda itu, yaitu belum segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada yang ingat tak pak? Sepuluh hal itu pernah dulu, Insyaallah kita sebutkan. Ada tak? Satu aja. Yang pertama Kamu mengenal Allah Tetapi kamu tidak mentah hatinya Kamu bilang cinta kepada Nabi Tapi tidak mengikuti sunnahnya Kamu baca Quran Tapi tidak mengamalkan kandungannya Kamu makan rezekinya Allah Tapi kamu tidak mensyukurinya Kamu Itu Apa uh, Mengatakan syaitan itu musuh kamu Tapi malah kamu taati. Kemudian kamu setiap bangun tidur Semangatnya membicarakan orang lain Dan tidak pernah metani diri sendiri Kamu yakin bahawa surga itu benar Tapi tidak menempuh jalan Tidak semangat menempuh jalannya ke surga Kamu bilang neraka itu benar Tapi kamu tidak lari dari neraka kamu bilang kematian itu benar, tapi kamu tidak mempersiapkan hari untuk kematianmu Dan kamu saling menguburkan mayit, tetapi kamu tidak saling mengambil pelajaran yaitu berkaitan dengan yaitu penguburan mayid. ini penguburan mayit. Ini kata beliau termasuk diantara penghambat dikabulkannya doa. Orang tadi pertama kenal Allah tapi enggak taat kedua. Bilang cinta Rasul, tapi enggak mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, Baca Quran, tapi enggak mengamalkannya. Yang keempat, Makan rezekinya Allah, tapi enggak mensyukurnya. Yang kelima, Bilang setan itu musuhnya, tapi malah diikuti. Yang keenam, Setiap bangun tidur sibuk dengan mencarakan aib orang, lupa dengan aib dirinya. Yang ketujuh, Surga itu tidak akan dibilang benar, tapi enggak Semangat untuk menempuh jalan ke sorga Yang keelapan Meraka itu benar Tapi gak lari dari neraka Sembilan Mati itu benar Tapi gak mempersiapkan untuk kematian Semuluh Salih menguburkan mayit Tapi tidak mengambil pelajaran Ini adalah masalah Ini pemburan mayit. Sekalian nah Ini diantara faktor yang bisa menghalangi doa kita Yang kita bicarakan adalah At-toyib Mari kita lihat sekarang apa itu makna thayyib. Ulama makna adapun makna thayyib adalah Annahu Ta'ala muqaddasun munazzahun 'anil naqais wal Ini Allah SWT itu disucikan total dari segala kekurangan dan aib. Sehingga betul, -betul Allah tersucikan total, sehingga betul, -betul baik Mulus, yaitu total kebaikannya tidak ada cacat, aibnya sedikit pun sehingga betul-betul baik. Baiknya itu betul-betul baik, luar dalam. Kemudian eh, tidak ada sisi cacatnya ataupun kurangnya sedikit pun. Lianna asal taib, at-taharatu wasalamatu min al-kubti. Sesungguhnya Asalnya kebaikan itu adalah suci dan selamat dari khobat, dari kotoran. Sehingga betul-betul bersih, tidak ada cacatnya, tidak ada kotornya, betul-betul sempurna. Wallahu jalau wa ala, lam yazal, wala yazal, kainilan bidhati, wasifati, wa, wa af'ali, wa akwali. Sahiratun An-Namali. Karena Allah Subhanahu Wataala senantiasa kamilan, senantiasa yaitu sempurna datnya, sifatnya, perbuatannya, perkataannya. Itu semuanya perkataannya, datnya ini, perkataan Allah Taala, perbuatan Allah Taala Sahiratun An-Namali. Semua itu muncul dari kesempurnaan Allah Ta'ala Termasuk syariat yang diturunkan oleh Allah Agama yang diturunkan yang Allah bilang sempurna Itu adalah ini bersumber dari kesempurnaan Allah Taala. Sehingga ada orang yang mereka mengatakan bahawa Syariat agama ini hanya cocoknya itu untuk badui-badui yang hidup di abad itu enam dan ketujuh Di zaman Nabi dulu Sekarang tidak cocok Dengan abad 21 Sudah abad internet Abad teknologi Maka ini orang yang Sombong Orang yang betul-betul bodoh Tentang Allah Ta'ala, Orang yang Rangi logitoknya Sehingga seakan-akan Allah itu Adalah ini manusia atau filosof yang hanya perfikirnya cocok untuk abad saat itu, tidak cocok untuk sekarang. Sekali lagi minta maaf sekalian. Yang menciptakan otak-otaknya manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu persis perkembangan otaknya manusia itu sampai abad berapa, kayak apa itu Allah tahu persis. Sehingga Apa yang Allah turunkan dari syariatnya Yang Allah bilang sempurna Itu Sudah mencukupi manusia Sampai dunia itu bubar Dan manusia Kembali kepada Allah Ta'ala Itu mencukupi untuk manusia Sehingga tinggal Manusianya ini mau husnudun Kepada Allah atau bahawa dia Suudun Kalau kita adalah orang yang Mengenal Allah alaih tada al-alim Allah itu adalah dat yang maha berilmu. Allah itu al-hakim, dat yang maha bijak. Allah itu at-tayib, dat yang maha baik. Dan semua perbuatan Allah itu cerminan daripada kesempuran Allah Ta'ala. Maka kita akan betul-betul memiliki keyakinan yang benar tentang syariat agama ini. Bukan kemudian dikotakkan, semuanya dicoreti, diganti dengan hawa nafsu dia. Yang seakan lebih hebat, lebih sesuai dengan zamannya. Ini adalah kesombongan dan keangkuhan dan tidak tahu diri siapa dirinya, siapa Allah Subhanahu Taala. Kemudian, Kamulah Subhanahu Fafal Fikla Allahik Bika Malik. Allah itu sempurna dan Allah akan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna bi sini. Fa asma'ullahi al-husna wasifatuhu al-ula. Dalalatu alama yafalu wa wa ma la yafalu wa yaqulu. Beliau katakan nama-nama Allah yang baik dan sifat Allah yang tinggi itu menunjukkan tentang semua apa yang dilakukan Allah, yang diucapkan Allah, yang tidak dilakukan dan tidak diucapkan semuanya itu adalah bersumber dari kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala beda manusia yang memang segalanya bersumber dari kekurangan manusia berbicaranya berbuatnya sesuai dengan cerminan kekurangan manusia Bahkan terkadang juga diemnya, tidak berbicaranya, tidak berbuatnya juga karena kekurangan manusia Tidak ngomong, tidak berbuat karena lulak-lulak, karena memang gak tahu Sehingga dia tidak berbuat Tetapi kalau Allah tidak berbuat, itu bukan karena tidak tahu ya Ini Allah SWT yang sempurna ya Ini kesempurnaan pada apa yang Allah ucapkan Yang Allah lakukan, yang Allah tidak lakukan ini semuanya terlalu daripada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, berkata Imam Ibn Al-Qayyim, berkaitan dengan nama Allah At-Qayyim, yang kita detail tadi ketika tahiyah juga menyebut adalah, At-Tayyibatu, iaitu Allah At-Tayyibat. Kata Ibn Al-Qayyim, wa kadhalika قَوْلُهُ At-Tayyibat, Faya sifatul mawsuf al-maghduf Itu sifat kepada yang disifati Al-maghdub yang ya ini tidak disebutkan di situ. disitu eh, Kalau dimunculkan At-tayibatu minal kalimat wal-afal wal-sifat wal-asman Ini kebaikan-kebaikan di dalam kalimat-kalimat Allah Perbuatan-perbuatan Allah Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, lilai wahda itu semuanya hanya milik Allah yang semata, yang sempurna. Fawah taibun, waaf aluhu taibatun, masifatuhu atyabshay. Allah adalah taib. Perbuatannya, perbuatannya baik, perbuatannya baik. Sifat-sifatnya itu adalah sifat-sifat yang terbaik. Wasmau Atyabul Asma nama-namanya itu nama-nama yang terbaik kemudian was wasimatu Taib wasmu Taib dan nama Allah Taib laysduruhanu illa Taib yang tidak muncul dari Allah kecuali yang baik tidaklah muncul dari Allah kecuali yang baik walays walays adu illa Taib dan tidak ada yang naik kepada Allah diterima Allah amalannya ucapannya segala macamnya kecuali yang baik. Sehingga wala yaqrubu minhu illa tayyib dan tidak mendekat kepada Allah Taala kecuali yang baik. Maka walaupun hanya menerima ini yang baik-baik, ucapan yang baik, kemudian amal yang baik, maka dikatakan inna la tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu zat yang Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Ucapan kita yang diterima Allah, ucapan yang baik-baik. Amal kita yang diterima Allah adalah amal yang baik-baik. Ucapan yang baik itu yang kayak apa sih? Ucapan yang tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Swt. Ucapan-ucapan yang mencocoki dengan tuntunan ajaran Allah Taala. Perbuatan kita yang baik yang bagaimana? Yang ikhlas dan yang mencocoki dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Oleh karena itulah seorang mukmin dia akan berfikir, bagaimana dia menaikkan kebaikan-kebaikan dia kepada Allah Subhanahu taala. Nabi pernah mengatakan pula ketika meruqyah orang yang sakit dengan ucapan anta rabbut thayyibin. Ya Allah engkau adalah rabb orang-orang yang baik. rabb orang yang baik, Inar yang baik yang mereka adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang harapnya semua manusia tapi dikaitkan dengan taibin, iaitu kepenghambaan atau hamba-hamba yang memiliki nilai khusus kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hamba-hamba Allah yang kelak akan masuk surga itu hanyalah yang mereka at-taibun at-taibun, at-taibat ini hamba Allah laki-laki yang baik dan perempuan yang baik. Maka ketika malaikat memberikan ucapan kepada ahlul jannah. Ucapannya. Salamun alaikum tiptum fatquluha khalidin. Keselamatan bagi kalian ahlul jannah. Tiptum disebabkan karena kebaikan kalian wa quluhha qalidin karenapun masuk ke dalam surga dalam keadaan kekal sehingga hanya orang-orang yang baik yang mereka itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya oleh karena itulah kata beliau wa qad hama subhanahu fi syar'i wa qad wa qadari wa qadri annat thayyiba litayibin oleh karena itu dalam syariat Allah pula Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan menguai ini menetapkan Dalam syariatnya Laki-laki yang baik uh, Wanita wanita yang baik itu untuk laki-laki Yang baik, maka tidak boleh Laki-laki yang baik Menikah dengan pelacur Tidak boleh pula Perempuan yang baik menikah dengan laki-laki Pelacur Karena yang baik Ketemunya yang baik Yang buruk ketemunya yang buruk Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga hanya akan masukkan ke surga hamba-hamba Allah yang mereka thayyib thayyibat wa thayyibin laki perempuan yang baik dan laki-laki yang baik. Kemudian dalam hadis yang tadi di atas, inna Allah la'ik billa thayyiban. Beliau mengatakan Yadru ala Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu wal aqwal ila mausufan tayyib. Hadis ini menunjukkan bahasanya Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menerima amalan, ucapan kecuali yang baik-baik yang seperti dengan tayyib baik. Wa wa'amun. Itulah umum. Baik itu fi jami'il a'mal wal aqwal baik itu dalam perkara amal-amalan atau perbuatan-perbuatan yang diterima Allah hanya yang baik-baik falayakmalul -baik. mar'ul mu'min illa salihan maka seorang mukmin itu jangan sampai berbuat kecuali yang saleh, yang baik walayakulu illa ta'iban dan sampai dia berucap kecuali yang baik walayak tasibu illa ta'iban jangan pula dia jadi berusaha mencari, mencari penghasilan kecuali dengan penghasilan yang baik Jangan cara yang buruk. Bila yang fikr ilaminatayib menginfakkannya pun hendaknya yang baik-baik bukan barang mau dibuang diinfakkan. Dia sendiri tidak mau pakai Diberikan Sehingga tidak menginfakkan bukan yang baik. Fainatayib karena kebaikan itu pun disifatkan kepada amal, perbuatan dan keyakinan-keyakinan. Keyakinan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Ada ucapan baik, ada ucapan buruk, ada keyakinan baik, ada keyakinan buruk. Allah yang membagi seperti ini sendiri dalam di antaranya dalam ayatnya: "Kul layas tabil khabithu watayib". Tidak sama kata Allah antara yang khabith, yang corak, yang buruk, yang jelek dengan yang tayyib. Walau aja baka kasratul khabith, walaupun yang corok itu sangat mengagumkan. Walaupun banyaknya yang buruk-buruk itu sangat mencucuk, sangat mengagumkan. Tampilan perbuatan-perbuatan corok -perbuatan itu dibuat dengan sangat indah. Bagaimana ahli maksiat menghias-hiasi kemaksiatannya dengan keindahan-keindahan. Bagaimana orang-orang yang mereka tenggelam dalam kelalaian perbuatannya cerminan perbuatan binatang tapi di -cover dengan cover yang indah-indah sehingga orang sangat tertarik dengan segala macam keburukan-keburukan tersebut sebagaimana para pelacur berdandan dengan dandan yang sangat indah tapi adalah perbuatan bosok, perbuatan busuk tapi dia berdandan dengan dandan yang sangat indah Jangan sampai mengagumkan seseorang keindahannya Perbuatan-perbuatan yang buruk Karena yang buruk tetap buruk Walaupun dikemas dengan kebaikan kaya apapun Yang baik tetap baik Walaupun tampilannya adalah sederhana Yang Allah nilai adalah hakikat daripada Ini perkara tersebut Wadidul hanif Kulluhu dintayid Demikian pula agama yang baik ini kalian, adalah agama yang semuanya baik. Dalam agama itu semuanya kebaikan. Akidahnya, hukumnya, adab-adabnya. Maka orang yang mereka betul-betul meyakini tentang agama yang baik ini. Dia akan berbangga dengan agamanya. Karena tidak ada keburukan apapun Dalam agama dia Akidah terbaik Akidah yang terambil dari Quran dan Sunnah Hukum-hukum yang terbaik Yang terambil dari Quran dan Sunnah Ini yang terbaik Sehingga Tidak ada keburukan sama sekali Dalam syariat agama Allah Adabnya adalah adab yang terbaik Sehingga kalau ingin tampil Menjadi manusia yang terbaik maka ambillah semua yang diajarkan di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Senja kebaikan-kebaikan itu pun akan mengantarkan pada ketenangan hati. Oleh karena itulah akidah Islam dan amalan-amalan dalam agama ini hasilnya adalah allati tatma'innu lahul qulub. Hati itu menjadi tenang. Tidak akan ter, tidak akan tenang kecuali orang mereka berbuat baik. Tidak akan tenang kecuali mereka yang berbuat baik. Orang berbuat buruk tidak akan pernah membawa kepada ketenangan. Walaupun dia sukses berbuat buruk, sukses korupsi, tapi enggak ada yang tenang dengan korupsi. Sukses menipu, enggak ada yang tenang dengan menipu. Sukses melakukan kezaliman, enggak ada yang tenang dengan ini kezaliman keburukan itu tidak akan menghasilkan ketenangan. Walaupun dia sukses. Tapi kebaikan itu menghasilkan ketenangan walaupun dia yang eh, kelihatannya sesara, ditangkap, dipenjara, dijeplos sel penjara, tapi dia enggak salah, dia tenang aja. Dia tenang aja. Dia menang dalam gugatan, berang sertifikat bertumpuk-tumpuk, tapi dia cuang dan dia zalim. Maka dia tetap tidak akan tenang, karena hati manusia tidak bisa diingkar. Kemudian, wakab kasam Allah Taala al-kalam ilahai wa khobib. Demikian pula, sekalian. Allah pun membagi perkataan itu ada yang taib, ada yang khobib. Barabballau masalan kalimatan thayyibatan kasjjaratin thayyibatin Allah membuat permisalan kalimat yang taibah kalimat iman, kalimat Islam, kalimat tauhid kasjjaratin taibah seperti pohon yang bagus. Tapi juga wamatsalu kalimatatin khobithatin Adapun permisalan kalimat yang khobithah, kalimat kufur, kalimat syirik, kalimat ini yang jelek ini kasjjaratin khobithah seperti pohon yang jelek pula ilahi yasaadul kalimut ta'yib kepada Allah akan naik kalimat-kalimat yang baik kemudian juga wawasafal mu'minina bita'yib Allah menamai orang-orang mukmin yang punya akidah yang bagus punya ibadah yang bagus, punya akhlak yang bagus, punya track recordnya bagus, maka orang mukmin disebut Allah dengan ta'yib dengan Taib, Allah Dina Malaikatu Taibin. Orang-orang yang para malaikat itu mencabut nyawanya, yang orang yang dicabut nyawanya itu yang mukminin dalam keadaan Taibin orang-orang baik. Orang yang baik. Sehingga ketika orang mukmin itu menjelang kematiannya, para malaikat pun juga Ketika mencabut nyawa dengan ucapan, oh roji ayat Tuhan nafsu taibah, way nafsu yang taibah, nafsu mukmin yang baik, yang taib, yang waktu hidupnya itu menghiasi dengan taib, akidahnya taib, ibadahnya taib, kemudian amalnya taib, ucapannya taib, hidupnya itu taib. Maka dipanggil pula Wajwa yang taibah Wajwa yang baik Keluarlah keluarlah, Sehingga dipanggil dengan Ya ayat wa nafsul mutmainnah Ya ayat wa nafsul taibah Dengan ungkapan Sebagaimana jati dirinya Yang juga baik Ketika diperserahkan masuk surga juga Dengarakan bagaimana Tiptum Fadkulu waha khalidin Kamu adalah orang yang baik, maka dengan sebab kebaikan kamu itu masuklah kamu ke dalam ini surga. Kemudian Rasulullah Sallam pernah ziarah menziarahi orang yang sakit, mengira ah, menziarahi orang saudaranya karena Allah Taala. Ah, malaikat. Mengucapkan kepada orang yang mereka berziarah kepada saudaranya, fiddlah karena Allah Taala. Apa kata malaikat kepada orang yang mereka melangkahkan kaki berziarah kepada saudaranya? Karena Allah, bukan karena keuntungan dunia, bukan karena ada harapan harta, bukan karena ada harapan pangkat, bukan karena ada harapan akan diangkat jadi pejabat, bukan karena ada harapan-harapan macam-macam dunia di tapi dia ziarahnya itu karena Allah taala. Apa kata malaikat? Tita wa mamsaka wa tabawa ta minal jannati mangzila. Kata malaikat, kamu telah berbuat baik. Karena berziarah karena Allah, bukan karena motif yang lainnya. Wa mamsaka, langkah-langkah kakimu baik. Karena kakimu kamu langkahkan untuk satu perkara yang baik, wata bawa wata minal jannah dimangsila dan kamu pun telah siapkan untuk surga sebagai tempat tinggal kamu. Diseru dengan kalimat tauba tibtal ini karena kebaikan dia semata-mata karena Allah Subhanahu Taala. Maka fal mukminu kulluhu taibun. Kalbuhul Taibun, walisanuhul Taibun, wajah saduhul Taibun. Maka orang mukmin itu semuanya kebaikan. Hatinya baik, lesannya baik, jasadnya baik. Maka kalau ada orang mukmin kok hatinya itu brut, lesannya juga ada kotor-kotornya, jasadnya juga tampilannya tidak resian, kemproh. Maka ini ada nilai kekurangan keimanan di dalam dirinya. Pasti dia sedang ada kekurangan cacat air dalam iman yang ada di dalam dirinya. Iman itu semakin sempurna membuat hatinya betul-betul kincelang, bersih. Lesanya itu juga betul-betul baik. Tidak keluar ucapan yang baik. Juga demikian pelab pemeliharaan jasad-jasad. Dari najis-najis dari barang-barang yang tidak baik. Wa bimasaqana fi qalbihi minal iman. Disebabkan karena hatinya itu bersemayam di situ iman. Wa 'ala lisani minad Maka lisannya pun akan menampakkan zikir kepada Allah taala, wala jawarihi minal amali shalihat. Kemudian jawarinya pun akan menampakkan amal-amal yang shaliha, allatiya samaratul iman. Ini semuanya karena buah daripada iman. Karena iman itu ada di hatinya. Kemudian lesanya baik. Perbuatannya baik. Karena iman hanya akan melahirkan kebaikan. Orangnya pun katakan ini. Ini at-tayibun. At Taibin. Yang perempuan taibat. Maka ia ada kebaikan. Kemudian. Bapak sekalian. Wanjaah min ahil iman yau malkiyama yahmilud ruban wa kataya wa osaran lam yat anhu asaru hafiah didar bi wal istighfar fa inahu idalam ya fu anhu yahbisu adill hatta yatahal minha orang mukmin yang ketika mas surga itu hanya oleh orang-orang yang baik, titum fatuluhah halidin. Maka kalau ada kelak dari kiamat, kalau ada orang yang beriman, sedangkan dia masih menggendong dosa, berlepotan dengan dosa sehingga dia berlepotan kotoran-kotoran dosa, sedangkan dia belum bertaubat dari dosanya itu, yang belum menggugurkan keburukan-keburukannya itu. Allah pun juga belum mengampunkan tentang dosa itu, maka dia tidak bisa masuk surga begitu saja. Harus ditahan dita dulu untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan sampai ahlul jannah ketika surga itu diberhentikan dulu di jembatan Qintarah namanya untuk saling mengkisos satu dengan yang lainnya. Supaya betul-betul masuk surga itu Hatinya itu Kincong, celong, tidak ada lagi permasalahan Satu dengan yang lainnya Tidak ada lagi pelirik pelirian apa Apalagi pelorok-pelorokan Tidak ada, sehingga betul-betul hatinya Lost, bersih, seperti satu hati Di dunia sekarang ini Mbak Kalian, hati kita yang banyak Kotor-kotornya itu Kadang-kadang satu jamaah, satu majid Itu Saklawasi urib Orang yang mengomong-ngomong Karena hatinya ada reget-regetnya. Ada kotor-kotornya. Nggak bisa nyanding deket, nggak bisa. Nginceng terus. Sobnya dia duduk di mana, dia menjauh. Nggak bisa dia mendekat. Karena hatinya ada kotornya. A, sebelum sojana itu dibersihkan dulu. Yang belum juga bersih, sampai diadab dulu. Di neraka. Ibaratnya digogrokan dulu kotoran-kotorannya semuanya itu. Sudah layak bersih baru dipindah Allah yaitu ke surga. Wa ammal kufar. Adapun orang rakaafir. Wa innaum bayy salawmiyaul kiamati ilanar. Khalidinafiyah abad dan abad al abad. Adapun orang kafir itu mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Saat menghadap Allah Taala maka tidak layak baginya kecuali neraka. Karena Kekafirannya telah membuat dia berlepotan kotoran yang tidak lagi mengandung kebaikan. Fa'inna فإنna, fa'innaha darul uh, khobafi fil akwal wal akwal wal -ma maakwal wal masharib wa darul khobithin neraka itu darul khobas. Ini tempat jelek. Dan tempatnya omongan jelek, tempatnya amalan jelek, tempatnya makanan jelek, tempatnya minuman jelek, tempatnya orang-orang yang jelek. Maka Allah katakan: Liyamisalahuulhobi al tamina taib, agar Allah membedakan mana yang hobi, mana yang tayyib mana yang jelek, mana yang baik. Wa yajalal hobi sababau ala baktin, fayarkumahujami'an, fayjalaufijanam ulaikaumulqasirun. Kejelekan itu, ayatnya empatnya hanya di neraka. Fadur Maka, di hari kiamat kelak ada tiga golongan. Eh, tempat ada tiga tempat untuk tiga golongan. Darut tayyib al-mahat. Ini kampung atau tempat yang baik. Total baik. Gak ada buruknya. Ini adalah liman ja'a bitayyib. Ini adalah diperuntukan orang mereka datang dan kebaikan yang tidak ada keburukan sama padanya sama sekali. Mereka adalah al-mu'minuna Mereka adalah orang mukmin yang sempurna. Yang kedua, danul khabath, mahab tempat yang jelek murni 100% jelek. Wa ya liman ya bi khabathin la thayyib fihi. Ini diperuntukan untuk orang yang mereka itu chorot tidak ada kebaikan padanya sama sekali wahum al kufar kemudian yang ketiga wadar liman mau khabath wa tempat yang untuk orang yang dia itu ada kebaikannya dan ada keburukannya wahum usatul muwahhidin yaitu untuk ahli maksiatnya muwahhid faula idza qalun nar fainaum la yukhalliduna fiha mereka ini ahli orang mukmin yang ahli maksiat dia masuk neraka tapi tidak kekal di dalamnya bal yu'adzabuna fiha biqadri amalihim dia diazab dulu di dalamnya sesuai dengan kadar amal buruknya itu thumma yukhrajuna minha lalu dikeluarkan dari neraka itu wa yadkhuluna al-jannata dan lalu masuk ke dalam surga fala yaqba ba'da illa daron maka setelah itu tidak ada kecil dua kampung yaitu tayyib murni, baik murni jelek murni, surga yang baik total, neraka yang total tinggal yang jelek, demikian sekalian mudah mudahan Allah menjadikan kita di diantara yang baik sehingga nama Allah tayyib ini pertama kita difahamkan bahawa Allah itu tayyib tayyib ini sifatnya tayyib namanya tayyib zatnya sehingga Allah tayyib total dan Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan Dengan surganya Ini Darutayib Ini negeri yang baik Yang tidak ada kebukaan sama sekali Dan surga itu Hanya dimanjuki oleh At-Tayibin Orang-orang yang baik Yang baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, agamanya Kalau ada yang masih kotor-kotor Akan dibersihkan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dengan demikian yang tertuntut dari kita dengan nama Allah At-Tayyib itu, bagaimana kita senantiasa menjadi orang yang berbuat baik lesannya hati kita, perbuatan kita, sehingga dengan itu akan masukkan kita ke negeri yang tayyib, yaitu surga yang penuh dengan kebaikan. Demikian sekalian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.